Eta lehen aipatu dugun bezala, e, mentxe daukagu ya Pampi-Maiarin e, pues, e, kontatzeko Euskararen asteko e, zaugarri guztiak, e, egunon, e, Maia? Egunon? Bai, e, bueno, hau e, da, bai. <laughs> e, irugarren urtez jarraian Euskararen astean antolatzen dela, e, alde zaurreziko, e, ospatu da, nozbait? Euskaren hastea. Bai. Eh, aldezagotik hiru urte hauen hauek baino lehen, ez? Ez, ha, ez. Lehenengo urtea izan zen beraz bai, ezola be urte. Eh, bueno, pues asi ginen pertsona batzuk, eh, ba pentsatzen hori, ba beharra hemen euskararekiko atzikimendua begiza. Ni begizpitzeko esango nuke do begizgo goratzeko senta berrezageni gonda. Eh, Bueno, azken goi, oitama, urte hau betan... Uh -huh. e, ...sukar handia, esango nuke sukar handia... ...euskararekiko, jende asko ikasi du... ...euskara eta... ...behozaren jende asko badaki... Uh -huh. ...baina... ...intzutearekin piskat pekatzen dugu orain... Eh? ...guitzi intzuten da eta... ja indago di, indago di, ...esango nuke ahuldu dela joan da ahulduz... ...grina piskabat... ...bueno... Xea, lan, ...gauza... kezka asko... Egi honetan, e, lana, e, familia eta bueno, ta beraz euskaraz, e, ma, bueno, pues, igual, Euskara, hori, ba, ba eta, hori, bueno, pues claro, hori, badua dutzen, hautzen tipitzen. Eta aurremana, pues pentsatu dugu ba momentua zela Euskaren astea e, antolatzea. Uh -huh. e, bueno, beraz, antes sa Zera, Euskararen osasuna, ez dagoela gehiegi edo soberan ongi berrezaren ez da? Bueno, e, intzut, intzumenaren e, aldetik, esan dut, zonbat intzuten denen aldetik, igual nire esango nuke ez hainbeste, ez? Giakinaren hain uh -huh. e, arabera Eskaldean jakitatearen arabera e, intzun genezake askoz gehiago. E, iztu, Eskaliztun guziak em, erabiliko balukete, baina intzuko genuke gehiago bai. E, Dena den, zera haria maten didazunez, a, parada izango dugu hitzaldi bat a, intzutea, a, Rosa Ramos, Eskalda Teknikaria emanik, a, a, aste honen asteaktean, beraz, E, hartxaliko zazpietan eta berrak e, aipatuko digu pixka bat datuekin eta e, zei zei zertan dagoen Euskalien eguera e, berrezaren uh -huh. e, Baina, gero berpasatuko dugu pixka bat egitaragoa baina bai, e, alde esarretik e, ze talde e, mota parte hartzen du e, antolakuntzan Baina, e, bueno, haukten ikagina e, izan dugu berrik kuntza eta indaga emateko nahian eus, Euskaren aste hori nahi izan dugu emplikatu ba, albaiz, albezain talde e, gehien. Zerrenta, gure idurikotz, Euskara ez da aeka edo zorokaren e grina bakarri gizarte osoa gizarte osoaren grina izan behar da nire idurikotz eta bon, denok badugu gure argia e, ekartzeko beraz hasieratik e, ba, gomitatu ditugu ba, hemen kultur eta e, kultura gile guztiak Bueno, eh dira, ahier direnak, bena hor gaude, ba ibili garenak eh uh, gutzi ara gora bera, pues eh sorisuritailea, eh con ko, Raldoyak, eh bueno, ba, mintzakide, guraso elkarteak. Uh -huh. Eh, anzi du baten bat, e, bueno, pues a bueno, pos, horiek, horiek, horiek ira uh -huh. bai. Edarki. Eh, Ongi, baldin zaizu guazen e, berpasatzera e, gitaragua. E, bueno, gaur e, arratzaldean e, ez ba naiz oke 6 e, tardietan e, luze parkean bada parada e, Kirola pizka bat egiteko, ez? Bai, bai, ba hori da. E, no la pizka terakusteko egi honetan badagola Kirola aizaldiak gisa euskaraz egiteko, na eginuen ba mm, Eta ba, kampora eraman, uh -huh. beraz eh, spinning egiten alko dugu kanpoan eta jendea probatzen alko uh -huh. Eta eraman godu dituzue txirrindula berezioiak. Eta eraman godu eh, dituzue txirrindulak lantzelu zeparkera, eta an, ordu erdiz, edo hiru lagodenez, eh, Mikelek eh, eskainiko du bere, bere, bere klasea, ez? Uh -huh. eh, ba, esan, em, zera, zera eh, esperientzia personalak atik, nik ez duen sekulan pentsatuko, E, spinning ehingo noenik eta jaz hasi nintzen ikusten nintuenean hor jendeak e, musikarekin eta pedalatzen pedalatzen ikusten zizai da bueno, ba, bueno etzelan eretako eta E, eta, bueno, pues, e, ba, ez da, astea bezalakorik, uh -huh. e, ba, euskara izanik eta zera, bueno, urbildu pues, nintzen eta probatuko dugu, eta, bueno, pues, gustatu zait, uh -huh. gustatu zait, eta, bueno, kirola egiteko, uh -huh. pixka bat aste guziaren uh, zera tensioa eta horik entzeko, uh -huh. ba, Formula on bat. Aha. Eta aurten ere euskararekin lotura da, dauka e, spinning, ez da? Bada, bai, aurten e, ere on, behiz uh, uh, uh, antolatuko da uh, uh, uh, zera klase hori. Bai, ba, bai. Gero spinning eta gero bai. jarraitzen dugu Euskarrako kirurarekin. Josek hanbu do hori de jaz eskaini zuen Josek klase bat. Uh -huh. Eta aurten ere e, torriko da espero dut, zenta kontakto gutxi daukat, bueno, lotu ginoen ekainan, egia egan, zehatzmehatz e, gitaroa, eta berarekin ere, baina gerostik mm, kontaktu gutxi izan dut. Beraz, ya, ja, ikusiko dugu, ya, ja, etoriko den, baina, bueno, e, zazpiaketala ordenetan, e, programatuta da, bera eskainiko du e, josek, e, josekan du budo, buskat, e, sesio, ba, do, klase txobat, ez, eh, Zera, deneri idekia, ez, da, ez dira demostrazioak, baizik eta da klasea. Uh -huh. e, BDSMak gorkak e, training e, sesio bat eskainiko du, hori da nolabenteko defensa modu bat e, mena, musikan egiten dena. Uh -huh. Eta gero, e, sozia lauden gutitan... Normalean, de, demostrazio... Ola, josekan budo, borroka antzeko, zera, uh -huh. e, demostrazio bat eginen dute e, bi, bi persone. Aha, edarki. E... Hori ere, lantzelu ze plazan, egon uh -huh. go dira e, o sea, e, alfomagak, edo, uh -huh. eta... Ederki, bai. bueno, pues nahi duenak urbilda e, di, ja e, gaur arraza leko zei tardietan, edo. bai. Bai, e, bueno, pues kirola parada izanen du e, gaurko honetan, baina bihar e, ez bakarrik euskal duen entzat, baizik eta euskal txal entzat e, zuka ipatutako itzaldia, e, Rosa Ramosek e, e, manen duena, ez da? Bai, euskio nahi patutu dana... E eh beraz euskaren egoerari buruz ehdaraz, e, hori ere euskaren hastean batzuk euskaren hasteentatik da ez, bai. Ba euskaren delako ere eh erdalduren uh -huh. asuntoa edo afera eta mm, pues no jaqui merdu ta euskaren egoera, pues euskaldunak ja badakigu zertan den edo Eh, pues en site gurasoak, eh guraso elkarteko jendeak eta eh uh -huh. e, pues, jakitea zertan den, pizka bat. Bueno, nola bait eh ba, hori e, pisteko eta uh -huh. ja, beste beste golpe bat ematen ginon, golpe bat edo beste holdak bat ematen ginon. Uh -huh. Ez bultzada eus, bat, uh -huh. euskararen eh askuntzari edo erabilpenari ere bai. Ederki, ba. E, azte azkenean e, jolazen txanda, ez da? E, bai, zaitardetan bai, Euskal Herria bai. plazan. Azte batean beti izan behar da gazten edo aurgen txokoa beraz azte izango da. E, Ahor golazak, arditxo taldeak emanik. Eh, arditxo taldean haipatu ba, ipat, behar ba, aspaldiko ekimena izan dela dela iruz bala urteko ekimena E, eta hor hartzen hahirira gazte batzua 16 17 urteko gazteak hola monitoreo monitore, monitore laguntzaile edo uh -huh. erakusle eh, laguntzaile eta hor hor ikusiko ditugu egun hogetan haien artean denan artean prestatu dute Zera, hartzalde hori. Aha. Erki, eta, ostegunean e, gartzoz filmearen e, proiektua izanen da, eta e, izanen da e, bertan ere Asisko urmenetaz da. Bai, ga, e, bon, bera, bai gartxot e, pelikula askok ikusi dugu, uh -huh. e, bon, deubedeetan dago, pasatu da, e, bon, fi, e, pelikule zineman pasatu da, baina hasizko ez dugu, inoiz, etorri da hainbat egitan, e? baina honat ez dugu sekulan e, e, e, Ekarri, e, uh -huh. bueno, gazten dako, petzatzen ginoen, interesgarria zela, engantxia bat zuela, eta, uh -huh. bueno, en, ba, ni personalki gustatzen zait, eta ematen du, ba, ari asko egin eh, egotea eta mitzatzea eta txeginada. Eta, uh -huh. bueno, kontatu kodikun, beraz, pelikolan, nondik, nola, nola, Nola, nola egin duen, bai. eta margo batzu ere suposatzen dut egin go dituela senta erretulakailuak eskatu dizkigu paperra <laughs> beraz nahi baduzue maizkilari bat nola ze azkar egiten dituen bai. eh ikusi ba, ba etorri beraz sozietatik eh, izango da solasaldia eta seiaketa ditan beraz pelikula aha edarki ba eta eh, kulturgunean eh, ere nahi. bai Bai, bai, bai. Bueno, eta zizko beti frescura, maten dio sola, eh, sola saldi ei eh, esta. Bai bai bai, badu oskara oso aberatza, bai. Eh, oso, ontzes garbia. <laughs> eh, ostialean badu eh, jarduerak, eh, goizean zein arratzalean, goizeko amaikeetan eh, mendialdea bi skole etan eh, izan izan da atzanda. Eta bai. berriz, e, arratzaldeko edo jontzeko sortxitardietan e, euskal triki hipoteoa. Bai, bai um, e, zeak, eskolak, e, mendialdea eskolak eskaintzen eska du bere, bere aportazioa, ekatzen du bere apektazioa, beraz bere euskalaren egunan egiten du egun horretan. Uh -huh. e, eta gero, gau ez, e, triki hipoteoa, beraz, eh? begozarko talde triki taldearekin, eta hor, oh, ma, e, ibiliko gara pixka bat, Sera Euskaraz mintzatzen, e, poteu batak zen, e, euskaraz mintzatzen <laughs> Alaiki ez da Alaiki. E, Eta iraiako gehiabat, e, larun batearekin, e, e, egun potoloena, e, egun importantena, euskararen eguna e, bueno, Amaiketan hasten da e, ekitaldiak, e, kale jirekin, e, kontegozu pizkad zertan datza egun egun importante hau bai, e, bueno, hori da beraz egun nagusia, euskaren eguna, hor egi guziaren parte e, eskaintz, eskaintz, eskatzen duen e, er, e, eguna uh -huh. e, beraz ameketan kale kiruleku iruleku desbeginetatik e, lantze luzetik ebatuko dira herraldoiak e, em, emailen odol emailen plazatik Eh, esango dira zu, ez du txuletarik nik e, Bai, <laughs> bai, e, lantzoluz e, plazatik erraldoiak e, malen e, plazatik fanfarrea eta kapaloak eta e, e, e, guzki plazatik e, joaldunak e, Oso hongi, e, egiteak e, asko zebesteen bai, du, bai. beraz bai <laughs> e, Gero, zo, amabietan Eh, ekitaldia guzina, ekitaldia. Zertan da txak ekitaldinaguzia Bueno, pues Arituko dira Korala, elkarrekin korala ha? Eta gero Eskolako Gazteak edo aurrak bi, iru, iru kanta izango ditugu Iru talde ezberdin Egeginen dute, eskainiko dute aien zera e, Bata izango da Entzun izan dugu diadanik Batzuk eh, Minutu milu, bateko Uh, kogikakari egin zen zaio uh, bat, batean. Mm -hmm. e, oso polita irritzi zaigun eta errepikatzea mm -hmm. eskatu diegu. eta gero beste talde batzuek, beste, beste kanta batzu eskainiko dute. E, gero dantzak izango ditugu, erraldoiek ere dantza bat eginen dute, Beraz txriz zuri ere e, bizpailu dantza egingo du. E, gero tahtekamazka, E, eskainiko du, hori ez dut esan, ameketatik atere, eongo da e, erakust, e, erakustaldi bat. Uh -huh. e, nun, e, elkarte guziak, du, Euskarrekin zer bai zet, ikusteko duten elkartek, uh -huh. e, bere maila erakus maia eta bere, e, bere panelak izango dute, aurkezteko e, ba, zer egiten dute e, Euskaraz. Uh -huh. eh? Hor, nei naikinmenola bait eskapar e kaparate handi bat egitea euskara ikusteko egi honetan zer dagoen zer eskaintzen den euskeraz uh -huh. Ma, kirola edo hizkuntza edo aisaildia eh eta ba ez uh -huh. eta hobaituko izango ditugu 11 mai eh eta hogendia ikusten nahiko du zer dagoen e, ze, ze. eta beraz esatenuen terteka terteka ekitaldian Eledun bat e, talde hoien eledun bat egongo da pizka bat aurkezten laburki uh -huh. en, bueno, bere elkartea eta bere bere bere egitekoa Ederki, egitekoa. Uh -huh. mm? e, ama bitarditan e, eta zein bestekoa den e, beste jarduera da eh euskaldunen bazkaria, ez? Bai, bai, biaketetan bazkaria, paella Eh, eskainiko dugu, eh, dugu oso prezio merkea, eh, afaria izateko eh, albezain eh, popularra. Bai. Eh, zortzi, zortzi, elduen, zortzi euro helduen nako, boste euroa horren nako. Bueno, eh, Ego garai eh, zail eh, hauetara. Eh, eta gero eh, Ratsaldez, bueno, Baskaria eta gero, bai. kafe eta koparekin, hor, oh, eh, joko batzu eskainiko ditugu. Piskabat hor, dinamika bat eh hola joko ehm trivialetik atera diren zea, bena, bueno, forma nola baiteko, forman ehm bat, saiatuko uh -huh. eh, gara, eh martxan jartzen, uh -huh. eh, ez dut gehiago eh, salatuko, esperduko eh, uh -huh. dut, esperduko dut ta eh, aterako de, dela. Uh -huh. Eta gero bostetatik at eh pentsatu dugun Bueno, gomitatu ditugu un, kuadriak, edo lagun laguntaldeak. Uh -huh. e, zerbait egiten, zerbait e, pentsatzea, zerbait egiten, atrebitzea, taula batean e, gainera joatea, eta kantu bat, e, txiste bat, e, sketch bat nahi dena eskaintzea. E, hori uh -huh. ditut dugu arteko harteko desafioa, uh -huh. e, eta bueno, dagoeneko ja... Bueno, ordu bat e, ikuskizun asegurutoa da zazpi talde taldexo egongo dira. Beraz bueno, ongi ustetu ongi pasatuko dugula hoiek e, e, gauza horiek e, ikusten. Seguro, bai. Eta oraindik e, paradago auurkesteko ba, e, baten bat diote norbait gehiu animatzen baldin bada e, aukera dauka. Ez da izenik eman behar augetik, <laughs> e, han bertan azaltzen da eta han norbait. Eh, animatzen bada edo jeloskoa gelditzen bada, pues <risa> ja, altsa eta egin. Ederki ba, eta bukatzeko kontzertua ez eh... da. Bai, kontzertua, pos, gazten eta ez da ingazten lekoa eh, eskaini behar ginielua. Eh 7 at, eh oia oh, ja, rock kontzertuak. Mhm bate seri ba pst, ete, ordu honean eh, Badenak denak joateko, zain dut bai gazteak eta bai elduak eta hori nahisketa hori izateko, belan unaldi ere hori e, egiteko. E, Poz hori, ez? Zazpietan kous, lehenengo taldea izango gotu kous. Eta bi garen taldea basa hita. Basa hita. Jaietan egon direnak, bai, uh -huh. bena ni hoan ningoen ez denore odu hogetan, ez dut, dut bakak bat ikus. Bueno, eta e, honetan bai, parada izango duzu hartzoteko. Bai, hoste bai. <laughs> bai, edarki, bai, Elena, e, astu zaite, galdetzea, noiz arte hartu daitezke txartelak baskarirako. Bai, uh, ba, nahete, eh, nahete, <laughs> bai, arte agte, hostegun agte, utzeko dugu aukera. Eta kale berri eta herria tabernetan, ez da? E, bai, kale berri eta herria tabernetan eta euskaltegian ere bai. Arzalor euskaltegian. Mm. Eberki, e, bueno, ea eguraldi alaguntzen duen, zen gaurko iragarri dute epizka eta e, alanola, e, bai. eta gainerako egun guztietarako, ez ez dakikoa, bai, laguntzen Bai, e, iragarri eta dago euskalegi plazean, e, ozera, larumateko egun osoa, Sekulan, eh, azezkenean ikusten badu euria eh, datogela fijo-fijo, hilarki fijo, parkean egingo ginunke. Edarki, mm? uh -huh. aurri. Jendeak eh, jakin desan, beraz. Eh, Maia, eh, eskerrik asko tortsa gatik. Ezo, joan zaigula. Eta, bueno, beh, urren gora arte. Vale, agur. Agur. Zako ne tai un batzen